«Чого ж діти плачуть?» – запитав я глузливо. «Адже ти рятуєш їх від голодної смерті». «Бо дурні!» – засміявся купець. «Мене самого отак купили, і бачиш, не зле. Та я згадав луку, котрий затаїв зло на цілий світ через те, що мати продала його. Не питайте, звідки я все знаю. Я все-таки мав його тіло, яке дуже змінилося, щоб узгодитись із моєю Отрочую душею. Луку продали у сім років, коли дитина вже вміє ненавидіти. «А оскільки тебе продали?» – спитав я. «Я не пам'ятаю». «І ти ніколи не хотів показатись на очі своїй матері?» «Звідки я знаю, чи була у мене матір?» – відказав купець насмішкувати, хоч я бачив, як у його серці здіймається гнів. «Я співчував йому, бо моя мати була іншою. Вона воліла віддати мене вовкам, а не людям». Бачите, пане докторе, дитина таки мусить бути з матір'ю, або принаймні у достойного опікуна, котрий би плекав добру пам'ять про неї. Цей хлопчик внизу, Василько, не повинен бути проданий. Я міг би їм допомогти перейти границю, відправити до Америки, але їм все не підходить. Ті діти плакали щоночі, і щоночі я думав про свою матір. Ю. Якби я впізнав те місце, де мене знайшли, то зійшов би з дороги, а потім нагнав би валку. Дітей не випускали скритого возу, адже вони були більше, могли втекти. Я бачив, як вони притискались до повсті, вовтузячись у тісній в'язниці, і міг навіть угадати, де нога, де голова. Одного разу я не втерпів і притиснув долоню до чиєїсь маленької долоньки, і мені здалось, що я відчуваю тепло. Та це лише сонце нагріло поверхню пості. Потім я відчув, що хтось стоїть ззаду і обернувся. Щойно купець був коло свого шатра, а тепер ось тут. Утім, для опера така швидкість звичайна річ. Їм тут не зле, сказав купець. Часом вони вже сміються. Але не раджу на них дивитися, бо у тебе жилісливі очі, а це дорогий товар. Ти думаєш, я дуже... Розбагатів би на полотні. Усюди деруть мито. Тепер ліпше, бо золота бджола давала нам подекуди скидку, де були наші. А тут буде ще краще. На цій дорозі мене двічі грабували, але далеко награбоване не віднесли. Я десь із цих країв, а... Байдуже, мовив, купець, ну, звісно. Тільки мене не продали, сказав я, дивлячись йому в очі. Мене знайшли на дорозі. Знайшов купець із Добромеля, якому я служу і коли себе пам'ятаю. А чи знаєш ти, хто сей купець із Добромеля? Старший? Хто ж іще? Ну, тепер я старший його милістю, але різниця між мною і твоїм паном така, як між простим дружинником і князем. Хто ж тоді інший супроте нього? Не знайду і слова, щоб їх назвати. Оце все, що я знаю. Ти хочеш сказати, що він той, ну, сам знаєш, хто? Купець похитав головою. О, ні, він не той. Я це знаю, напевне. Видно, тебе монастирське життя навчило ділити все на світло і темряву. Добро і зло. Я по дорозі у добромері зустрів двох пастухів, котрі говорили, що цей світ від диявола, Але й інший світ божий, до якого треба йти дорогою добра. а Ситі єретики, царство Боже всередині нас, а довкола, подивись довкола, сонце повисло над Босковим гребнем гір, за якими були інші гори, і одна з них, на яку падало найбільше світла, нагадала мені мою дитячу мрію – літати, як орел, щоб миттю злетіти на отаку вершину. І ще згадав я про свій дар присипляти людей і про підслухану пісню смерті. Я навіть міг усе це записати крюками і віддати комусь. Біда в тому, що світ довкола нас не менш прекрасний, тільки ми того не цінуємо. Дивні слова сказав той купець опир. Та скільки я над ними не думав, істинний смисл не відкрився мені досі. Уночі приснилась моя мати, охоплена полум'ям. Котра кричала: Помстися! І вранці я, відставши від валки, вирізав сопілку і сушив її за пазухою теплим тілом, що вже майже стало моїм. Я помолодшав. З долонь зійшли мозолі від меча, і коли я дивився на себе у темну воду лісової калюжі, то помітив, що очі мої стали світлакарами. Роблені опорі нешляхетні, як той. Нарваний лука. Вони поспішають і, схожі на драпіжників, хижаків. У них немає мудрості й спокою. Щоб не ставалось у дорозі, чи там візь зламалась, чи вгрузли в болото, або дорогу перегороджувало впале дерево, або вмирав хтось із челяді, купець із перемишля не дратувався, а гнів його швидко минався. Цим він був схожий на купця з добромеля. Обидва були дуже сильними операми. Мати тепер мені снили щоночі.